Червоного мотоцикла довго переповідали пошепки мешканці нашого двору. Зрештою, його примусили ще раз перефарбувати свій харлей. А невдовзі він помер у шпиталі від поранень на війні. Дружина встигла народити від нього дитину, а потім виїхала з матір'ю аж на Кубань. Під нашою квартирою, балетажем, був ще й підвал. Теж своєрідна комуналка, в якій мешкало аж десять сімей. Вхід до цієї комуналки був з нижньої частини двору, одразу ж за ворітьми у двір. Проминув ворота і праворуч, під кімнатами нашої сусідки Марусі Чорної. Під нашою кімнатою проживали дві старенькі бабусі. Їх чомусь прозвали Черницями. Можливо тому, що вони вели самотній спосіб життя. Майже ні з ким не спілкувалися і цілими днями не бували вдома. Казали, ніби вони рідні сестри. Чоловіки їхні загинули на війні, а вони з'їхалися доживати свої дні разом. Інші доводили, що вони ніколи не були заміжніми. З дівоцтва вікували в монастирі, потім чимось провинилися і їх звідти вигнали. Тож тепер щодня ходять до церкви замолювати гріхи. Ці загадкові особи заінтригували нас, дворових хлопців. І якось у день, коли старих не було вдома, ми сунули бляшаний дашок, що прикривав від дощу обмуровану цеглинами вологу яму, в яку виглядало вікно їхньої кімнати. Зістрибнули вниз і припали очима дорами з брудним склом. Помешкання і справді нагадувало черничу келію. Голі стіни і застелені ковдрою нари. Поруч – дерев'яний столик і дві табуретки. Біля дверей – цегляна груба і оберемок дров. А в кутку біля вікна блимає вогник лампадки, ледь-ледь висвітлюючи лики святих на іконах. Злидні і убоство. Черниці більше нас не приваблювали. Значно цікавішою була родина, що недавно поселилася по сусідству з бабусями у двокімнатній квартирі під Аделею Львівною Бронштейн. Тендітна тітонька Бася з сестрою і маленькою донечкою Адочкою. Басен чоловік, Лев Соломонович, військовий офіцер, майор, тільки-но демобілізувався. Приїхав до Києва і викликав до себе свою родину, що перебувала в евакуації. Їхня квартира на Хрещатику згоріла, і їм тимчасово надали приміщення у підвалі нашого дому. Квартирне питання в столиці дедалі загострювалось. Їхня донечка, крихітна адонька, зранку до вечора терликала на скрипці. Обурна Аделя Львівна те й робила, що причиняла рами вікна свого лікарського кабінету, Однак решта сусідів сприймала вправи юної скрипачки спокійно. Ця незграбна музика, бодай якось, урізноманітнювала наше життя. Та найпомітнішим атрибутом цієї родини був незвичний автомобіль, що його привіз з Німеччини Лев Соломонович. Це транспортне диво ночувало у нас під вікнами – Подивитися на нього збігалися хлопчаки з довколишніх дворів. Кузов машини був виготовлений з фанери. І дверцята, і кабіна не з металу, не з бляхи, а з пофарбованої фанери. Мабуть, це була найдешевша модель німецького «Фольксвагена» – народного авто, яким фюрер обіцяв забезпечити кожну молоду сім'ю чистокровного арійця. Дивоавтомобіль мав такий же диводвигун, на два, а може, і на один циліндр. Гуркіт його було чути здалеку. Щойно дерев'янка починала видиратися на гору по Михайлівській. Сусіди, які перебували на цей час у нашому дворі, всміхаючись гукали ті тонці басі. Чуєте? Ваш Левко вже повертається додому. Мершій готуйте йому вечерю. У машині дядька Лева були до всього ще й нестандартні колеса. Без протекторів. Певно, їх зняли з шасі якогось літака,